так підбадьорював їх. У війнах досвідчений старець серцем зрадів, це побачивши владар мужів Агамемнон, Нестора зразу ж окликнув і слово промовив крилате. Старче, коли бо то так, як дух твій у грудях коханих, ноги були неослабні і сили колишні буяли, та невідхильно гнітить тебе старість, «Нехай би хто інший їй підкорявся, а ти б молодим залишився й надалі!» Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний. «Хтів би, Атріде, і сам я лишитись таким, як у давню пору, коли богосвітлого вбив я Еревта Ліона, та усього заразом не дарують людині богове». Був я колись молодий, а тепер от насунулась старість. Але й таким між комонників вийду, порадою й словом їх направляючи, це і право старих, і пошана. А на списах нехай списники б'ються молодші з нагою, кріпші за мене, які на свою покладаються силу. Так він сказав. І Атріт подався, радіючи далі. Вершника він Менестея зустрів тоді сина Петея, що між Афінян стояв побудників, кличів воєнних, а недалеко від нього стояв Одісей велемудрий. І навкруги кефаленців в боях неослабні стояли лавами. Тут, бо не чути було їх кличів воєнних, тільки-но ще почали вирушати одні проти одних і конеборні й Ахеї, а ці все на місці ждали, коли якийсь інший Ахеїв загін, підоспівши, кинеться проти Троян, щоб січу й самим розпочати. Бачачи це, їх лають владушій почав Агамемнон, та їх обох, окликаючи, мовив їм слово «крилате». Сину Петея державця і паростка Зевса самого. І ти? Лиш на підступи хитрій лукавство зажерливо здатний. Що ж ви лякливо ховаєтесь тут, дожидаючи інших? Вам би обом у лавах передніх належало бути, і інших палаючий битві на зустріч вести за собою. Ви бопроучти найпершими чули від мене обидва. В час, коли учту старішинам ми готували, Ахеї, Любо тоді вам було печеню смачну споживати, З келихів медосолодке вино досхочу собі пити. Нині ж дивитись вам, Любо, щоб десять загонів Ахейських Поперед вас воювали і гострою билися міддю. Глянув з-під лоба і мовив йому одісей велемудрий, що за слова в тебе линуть атріт Крізь зубів огорожу? Як же це ми уникаємо бою, Коли ми Ахеї Проти троян конеборних Арею у піднімаємо? Схочеш, то ти ще побачиш, Якщо це тебе так турбує, Як телемахів любий, Так кинеться перший Проти троян конеборних Слова ти на вітер пускаєш. І, усміхаючись, мовив владушці йому Агамемнон, гнів Одіссея помітивши, взяв він назад своє слово. Олаертіт, богорідний, удатний на все Одісею. ні дорікати тобі, ні наказів давать я не буду. Знаю, бо добре, що замірів сповнена доброзичливих серце у грудях твоїх, що однаково мислиш зі мною, тож уперед, залагодим потім, якщо було слово, прикре між нами, нехай же боги його з вітром розвіють. Так він сказав і, від них одійшовши, до інших, подався. Стрівсь діомед йому, високодумний тідея нащадок, з кіньми стояв він на кованій гарно своїй колісниці, Син Капанея могутній стенел стояв біля нього, глянув на сина Тідея і лаять почав Агамемнон, та, кликаючи слово до нього, промовив крилате Слухай, тідея відважного, коней, покірника, сину. Що ж ти сховався, лякливо, і на поле боїв позираєш? Батько твій рідний тідей не вмів так від страху тремтіти. Завжди в передніх рядах він любив воювати з ворогами. Так говорили, хто бачив у ділі його, але сам я і не стрічав, і не бачив. Та кажуть, він всіх перевищив.